Живи в Москві, води жінку в ресторани, одягайся, посилай матері та племінниці. чи, може, проси грошей у неї, існуй при ній, мов, утриманець. Та й крім усього я просто заважатиму їй. Чуєш, я не люблю кіно, нічні зйомки, вічні експедиції з їхнім мандрівним побутом. Граєш без репетицій. Сьогодні кінцевий епізод. Завтра початок фільму. Залежно від того, який кадр знімають. Ні, це не для мене. Театр. Я про нього мрію з дитинства. З тих пір, як уперше вдихнула його запах, збагнула його світ. Це в мене від матері. Вона була балериною. На сцені живеш, дієш. За кожним твоїм словом і рухом стежать допитливі людські очі. В кіно ж, глядача не бачиш, не відчуваєш, не знаєш. Живеш, як у пустелі. Отже, кінець. Примарився тобі, бідолашний дурню, дивний сон. І згас. Все. Пора вимикати Юпітери. Свято скінчилося. Починаються будні. Сірі, довічні. Є каяття, та нема вороття. Власне, я й не каюся. За щастя не судять ні себе, ні інших. Я пробувала вступити в театр тут, у Києві, не вдалося. Звісно, в Москві я можу прогалитися, але чому не спробувати, Ану ж вдасться. Ану ж справді вдасться. Чому не спробувати? Чому глушити в собі потяг, покликання, поривання до мети? Вступаючи в художній інститут, я теж пробував. У мене не вийшло, а в ній не вийде. Вона уперта, цілеспрямована, вірить у свої сили. До того ж у неї є могутня зброя, жіноча врода. Не думай, що я не страждаю. Я покохала тебе з першого погляду, так-так. Не бійся цих банальних слів. Зазнавши гіркого розчарування, я вже не мріяла про любов. Робота, мистецтво, слава. Ось чим жила випускниця театрального інституту Ніна Ковальчук. Та раптом ця пригода на зйомці. Ох, як мені боліло. Всі ж безпаратно розводили руками. Дехто навіть дивився з докором. Аж тут прийшов ти. Розумний, сильний, красивий. Узяв на руки, поніс. Ти знаєш, що сталося потім? Я ні хвилини не дурила тебе, не брехала. Спасибі тобі, люба чарівниця, за все добро, що ти дала мені. Бо це ти зробила від щирого серця. А болю, горя Завдаєш волі, не з своєї вини. Хіба ж ти могла відмовитись від заповітної мрії, від широких обріїв? Спасибі тобі за те, що ти все ж повернулася і подарувала мені на прощання цю ніч. Спасибі, кохана. Мені важко покидати тебе, Київ, Дніпро. Вчора я мало не розплакалась. Я часто приїжджатиму. Ти віриш мені, милий, віриш? Він довго думав і зважував, поки приречено вимовив «ні». Ніна не стала переконувати його. Вона могла захоплюватися, помилятися, інколи навіть не розуміти саму себе, але свідомо дурити, запевняти в тому, що сама не вірила, не вміла. Спробувала знайти компроміс. Не варто загадувати наперед, життя сама покаже. Уже показало, гірко зітхнув Андрій. Незважаючи на переживання, зв'язані з нагальним від'їздом, настрій у Ніни сьогодні бадьорий і піднесений. Вона не побажала скористатися з послуг метро, а поцокала гострими каблучками далі, аж ген до хрещатика. На вулиці Кірова звернула праворуч і попрямувала парком. На повні груди дихала пробуджена сонцем земля. Тепла й волога, вона випромінювала буйну зеленаву радість. Земні соки аж стугоніли в березах та кленах. Напоєне на ними галуздя дерев млосно звисало, обважніли від набряклих бруньок. Маленькими рудими кометами стрибали поверховітті голодні вивірки, ласуючи бруньками. Ніна подумала, що після Андрієвих обіймів вона така ж виснажена і легка, як весняна білка. Згадка про Андрія, неминучість розлуки, Паралізували її свідомість. Ніна зіщулилась, наче від удару. Спинилася, спершись плечем кострубатий стовбур старої акації. Акація хиталася від вітру і скрипіла. Мов на екрані панорамного кінотеатру даленіє перед очима краєвид за Дніпров'є. Він простягається у бездомну глибінь, через ріку й затоки, луги та чагарники, до акварельних наддеснянських лісів. За Дніпров'я дивиться на Ніну З зачудованими очима. Так не вона на нього, а воно на неї. Мов би питаючи, хто ти така? Чого шукаєш? Де твоє пристановище в житті? Там за лісами горизонт. Який він широкий, який неосяжний. Як людське почуття, як її любов. Думки знову вертаються до минулої ночі. Думки виливаються в слова, в монолог. Ніна шипоче його старі скрипучі акації. Обважніла від болі й думок. Ніна вже не почувала себе легким звірям. Акація хиталася скрип-скрип-скрипка.